Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Ravdala 1250 nasuda Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Amma do poglavlja gusla, kitab ul gusl. Naču poglavlje knjiga o guslu. Autor ode Sheikh Aid al-Karni, on je naveo naveo, znači ono najbitnije vezano za gusul, odnosno propisanost gusula, a onda naveo situacije kada je obaveza da osoba uzme, uzme gusul, e, također onda pitanja vezana za gusul, šta je zabranjeno da radi osobi u stanju, u stanju džonubluka, e, ka, koje, koje vrste gusula je stehab uzeti, šta su ruknovi gusula, I šta je od suneta raditi prilikom gusula i neke stvari odaju na pitanja vezana za gusruk, vezano za ženu ili muškarca pojedinačno tako dalje. Pa ćemo sve to na brzinu, sve naravno sve sve argumentirano sa dokazima, sa argumentima. S tim da ćemo imati komentare na neke argumenti, na neke dobe. Propisanost propisanost uzmajanja gusla prilikom džunubluka je na osnovu riječi uzviješenog وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبَا فَتَّحَرُ أَكُوْتَ u stanju džunubluka, očistite se, operte se, okupajte se. A za ženu, kada je u stanju hajza, ذَلِكَ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ navodio ovaj dio sure Beqara, iz koje se razumije iz ovog dijela ajeta, da, da u to, znači uzma povuku istoga, govori se o Gusulu, kaže uzma povuku istoga, onaj ko vjeruje u Allaha, s se razumije obaveza. Glavno, to je jasno, tko da, znači, izma učenjaka na tome da obaveza uzjeti Gusulu u stanju džunubluka, znači, nakon intivnog odnosa i detalja pojasnimo toga, i, i žena koja je završila sa hajzom i sanifasom, da je tim djema osobom vađib da uzmu Gusulu. Eh, sad ono spominje ovdje razloge povode Gusula. Kaže, va jeđi li horuđen meniđi bi šehve. Kaže, obaveza, znači prvi razok, kada je obaveza uzeti gusl, a to je, kaže, izlazak sperme sa strašću. Dokazu, kaže, zašto to sa strašću? Zato što izlazak sperme bez strasti, odnosno kao razlog, kao razlog izlazaka sperme ako je, je pozadna bolest, Onda je ispravno da to ne obavezuje gusom. A to se zna desiti u određenim e, stanjima u bolesti, da kod određenije osoba izlazi sperma, ali nije nema ne vezi sa strašom i sa pobuđivanjem, nego zbog bolesti e, poremećaja nekakvog u tijelu koji da izlazi da suri sperma. Znači, u tom stanju znači nije obavezno da uzma gusu. Dokaz zato kaže da izlazak sperme sa strašom obavezuje gusom, kaže ona je hadiša malo prije spomenula, to je el ma um el ma, Ali izbilježu muslim u svojom Kaže, voda je od vode. Voda, misli se od prvo, pod voda. Gusul je zbog vode, misli zbog spijeme. Gusul je obavezan zbog izlaska spijeme. To je značenje hadisa. Kaže, voli ulihi sallallahu alaihi sallam, idha fedahtal ma, faq tesil. Kaže, kada vodu izbazi sa strašću, kaže, faq izla fdahtal ma'kada sastrašu izbaciš vodu mi se spirni kada spirnu izbaciš sastrašu fak tasil okupaješ se taj tekst tad isme džigimam Ahmedu budaud in sai dono ova prvi prvi dokaz i na to midma učenja aka znači da je obaveza prilku izbacivanja sastrašu sjemena da da se, uzme, da se uzme gus drugi razlog znači to, to smo sad prvi razlog drugi razlog je كذلك يجب إذا التقل خطاناني